Məhəl əqrəhəm əməl-əsəni yəqqəhu Allah səbəxəni və səaləəm əzniyən Yəmə dəhəb rəhməhullahın Büyük günahlar kitabının okunuşa davam edəcəyik Və rəhməhullah 33-cü Büyük günah olaraq buyurur əl-məkkəs Məkkəs Dəllal deməkdir. Dəllal. Yəni, ticaretdə, bazarlarda insanlardan haqsız yerə pul yığanlar. İnsanlardan haqsız yerə pul yığanlar deməkdir. Allah Subhanədə Allah Şura Sürəsinin 42-ci ayəsində buyurur. İnnə məssəbidu aləlləzinə yəzlümunə və yəbəqonə fil ard ni O kəslər ki insanlara zülm edərlər və yer üzündə haqsızlığa deyik edərlər. Vaxta haqsızlık edərlər, o kəslərə şiddətli əzab vardır. Məhkəs, yani dəllallar da insanlara zülm edənlərdəndir. Yəni, haqqsız ilə insanlardan, mal dövlət yığanlardandır. İmam Şövkəni bu haqqda buyurur, Mən yetəvəllə daraib illəti minən nəs bi qeyri və Yəni, Məhkəs o kəslərdir ki, onlar insanlardan haqqsız yerə e, müəyyən məbləq göstərlər. Müəyyən məbləq təyin edirlər və insanlardan onu yığarlar. Əncə, İmam Nəvə və Rəxməhullah buyurur, <Gülüyor> Fihi ənəl-Məhkəs min əqbəhil və əsr. Bu, e, burada dəlil vardır ki, insanlardan haqqsız yerə mal yığmaq, yəni Məhkəslik etmək, ən böyük günahlardan bir biridir. Peyğəmbər (s.ə.s) də buyurur: Sizlər niyə tə, O, kəşf, o zaman ki qadın günah edir Hədisi məşhur hədisi dəyirsiniz, qadın izlərinə etikən sonra gəlir, etiraf edir Fəhəməsəm ona həstə uşağı doğana qədər möhlət verir və yenidən gəlir, uşağı göstərir, Fəhəməsəm həstə ona ə, uşağı yedindirənə bilər, uşaq yəni öl yeməyə bacanına də verir və sonra gəlir, sonra isə o rəcm olunur, yəni daşqalıq olunur Bu hədisi də hədisin sonunda buyurulur Həmin qadına Fəhəməsəm cənazə namaz qumaq istədiyi, istədiyi zaman Səhabələcəm bəzələsi orucular, ya Rasulullah, rəcm olmuşdur, insana cənazə mi bulursan? Fəhməsənəm cavab edir, o artıq elə bir tövbə etmişdir ki, əgər bu tövbəni məhkəf etseydir, yəni dəllal etseydir, o bağışlanardı. Ana, baxın, yəni dəllallıq etmək nə ilər böyük günahdır, Fəhməsənəm hətta buyurur, o günahkar qadın etdiyi tövbəni dəllal etseydir, bağışlanardı. Yəni, Əlçədən Açqayın görür ki, dəllallıq etmək dəllallıq etmək cinadan da daha böyük günahdır. İmam Zəhəb rəhmətullah buyurur vəl-məqsü fiyhi şübhətun min qatil qarif Məhkəslikdə yəni dəllallıqda yolu kəsənliyə vardı vardır. Yolu kəsənliyə bənzərlik vardır. Yəni, yolu kəsən, insanların qarşısını kəsir və onların malını haqsız yerə onlara əldən alır. Lakin dəllal həmin əməli başqa üçün müəlləyir. İnsanların üzərində müəyyən məbələlər təyin edir, azizən, yəni bazarlarda və onlardan haqsız yerə buluyorlar. Oboş şəhərin minəl minəlidir. Minəlidir. Yol kesənlik, həmçinin dəllallıq, qoğurluqdan daha şiddətlidir. Fə inə min əsəfi nəs, hücədə aleyhim əd-dorayy. Fə huvə əzləm və əqşəm min mən ənsəfi fə məkzihi və rəfaqa bir ayəfi. Ə, i̇mam Şövkəni İmam-ı Ləhəb Rəxməhullah nə qədər şiddətli olduğunu Daha aydın etmək üçün buyurur Onlar insanlara Müəyyən məbləqlər təyin edir Və sonra Zülümkarlıqla Və hiləgərliklə Onlardan həmin malı Qoparırlar Yə, Bu zamanımızda da məşhurdur Pazarlarda Müəyyən şəxslər Gəlib bu cür, yəni haqlar buyurlar insanlara. Kim əgər ticaretlə məşğulsa, onu gözəlcə bilir. Bu, 32-ci böyük idi. 33-cü böyük günəsə, Mümələ Xəb Rəxməllə buyurur, riyakarlıq. Riyakarlıq, yəni, Yəni, kim deyə? Diyəkarlıq nədir? Özünü göstərmək. Yəni, bir şeyi Allah üçün deyil, Allahdan qeyriş üçün etmək. Və yaxud da bir şeyi Allah üçün edib sonra onu Allahdan qeyriş üçün gözəlləşdirmək. İmamızda həbi mövzuya başlamazdan öncə dedir ki, adət üzrə, həmçə əvvəlcə ayələri, sonra hədiflər gətirir. Lakin, bəzi şiddətli mövzularda özü bəzi əlavələr edir. Yəni, bu üsulunun müfaəlif xarəfə əlavədir. Və bu başlıq altında ən birinci buyurur, və hu minən nifəq. Yəni, riyakarlıq nifəqdandır. Riyakarlıq nifəqdandır. Allah s.ə.q. buyurur, dürəunən nəsə və lə yətkürün allahə illə qalilə. Onlar riyakarlıq edirlər, Allah isə çox az zikr edirlər. Onlar riyakarlıq edirlər, Allah isə çox az zikr edirlər. çox az zikr etməkdə riyakarlıqdan, yəni, çox az zikr yəni, e, edənlər olsun ki, riyakarlardan olur. Lakin, riyakarlar Allahı az zikr edirlər. Bu, Misə Suresinin 143-cü ayəsidir. Allah Ələrinə kəlləli yufiq məlihu riəə annəs O kəslər kimi ki, onlar mal dövlətini riya üçün yani inşallah göstərmək üçün ailələ. Bağraz surəsinin 246-cı ayəsi. Peyğəmbər "Qiyamət günü ən birinci haqqı hesab olunacaq kətlərdən biri odur ki, şəhid olub ə osiyə bihə ərəfəhu onu qiyamət günü gətirərlər Allah Subhanahu taala ona nemətlərini zikr edər və o da təniyər yani şəhidə qədər taqal ma amilti fiha Allah Subhanahu soruşur nə etdin yəni dünyada bu nemətlərlə qal o kəssafir qataltu fīka hattā ishtahid sənin yolunda Allah səbhəndə ona dəyir dedi yalan dedin, yalan danıştın. وَلَا يَتِنَّكَ قَاطَئًا لِيُقَالْ Cəri' Lakin sen ona göre dövüştün ki, sənə şücahətli desinlər. فَقَطْقِيل Ve artıq sənə dünyalı bu değildir. Yani sənə insanlar şücahətli insan dediler. ثُمْ مَا اُمْرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلٰى وَجْهِ حَتَّى اُلْقِيثِ الْنَارِ Sonra əmr olundu, üzüçlə sürükləndi, hət Orajuna tə'alləmə aləndə. Və almadı. İkinci oqəşki, yəni qiyamət günü ən birinci haqq hesab olunanlardan, oqəşki el öyrəndi və öyrətdi insanlara. Və qara al-Qur'an, həmçinin Qur'an məhdu. Fe utibih. Ta'arafəllahni Və onu gətirdilər, Allah Subhanahu öz nimət, nemətlərini ona söylədi, o da təşəkkür etdi, yəni dünyada ona verdiyi nemətləri söylədi, o da təşəkkür etdi fə nə mənim içindəki. Abbas da ondan sonra sordu, nə etdin bununla? dünyada bu nemətlərlə nə etdin? Qal təəlləmtu l-ilma, və qaraətu fīka l-qur'an. Oke, ki, ilm öyrəndim və öyrətdim və sənin rızan üçün, sənin razılığın üçün okudun oxudum. Allah Subhanahu va Taala cavab olaraq buyurur, kəzəb yalan danışsan, və ləkinne təəlləmtu və qaraəte qaraətu l Fakat qiir. Lakin sen ona göre ilm öğlendin ki sene alim desinler. Ona göre Kuran okdun ki sene güzel gari desinler. Ve dünyada sene değildi. Sümme umre bilhî fesuhvə alə vəcshə həttə ulqə Ve sonra ise o emrolundu, o üzüze üzüze sürünerek cehennəme atıldı. Ve racülüm <gülüyor> vəfəlləhə aleyhə və ətəhu minə esnəfil məl. O üçüncü ayət ki, Allah Subhanahu ona çox mal-dövlət vermişdir. Müxtəlif növ, müxtəlif niylərdən olan mal-dövlət vermişdir. Və o deyir, o gətirilir. Allah taala öz nemətlərini ona zikr edir, bəyan edir. Yəni o dünyada verdiyi və o da təsdiq edir. Allah taala ona sorar, nə etdin dünyada? Ensənə yani bu verdən bu niylərlə? mə tərəqdü min səbili qeyrin tuhibbu ən yunfaq fi illə Elə bir sənin sevdiyin sənin yəni pul xərclənməsinin sadəqə edilməsində sevdiyin bir iş olmadı ki, mən ona sənin rızan üçün, razının üçün pul xərcləməyib, yəni maldurudan xərcləməyib. Allah üçün xərcləməyib. Allah üçün xərcləməyib. Kəzəbdə, yalan danışdın. Yalan danışdın, yəni onu etməyinə də demir yalan danışdı. Yəni fil qətli üçün etdim deyir. Allah səndə deyir ki, yalan danışdın. Yəni Allah üçün etməmisən. Bəs də sonunda velaytinə fa'al yiqal o cəvad. Halbuki ona görə etdin ki, insanlar səni cəvad düşünələr, yəni səxavətli düşünələr. Fakat qeyb artıq sənə deyildi. Yəni dünyada insanlar səni səxavətli insanlar insan dedilər. Qum men umre bihi sahaba يجلس فسركاً في جهنما أطلنا قدر هذا الشيء يوم المسلم رحمه الله هواي كلي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس قالوا له إنا ندخل على أمرائنا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به İlə qaracnə mənə əndihim e, qalə İbn-i Ömer, Künnə nəuddu həzə nifəqən alə əhdi Rasulilləh sallallahu aleyhi və səlləm. İmə Mbukar rəhmətə Allahın İbn-i Ömer'dən etdiyi bu hadise buyurulur. E, i̇nsanlar gəlib İbn-i Abdullah İbn-i Ömerə ki, ya İbn-i Ömer, biz əmirlərimizin, yəni həkimlərimizin yanına giririk və onlara danışlıqda onun yanından çıxdıqdan sonra onun arkasında danıştığımızın əksinə danışıraq. Yəni, üzrünə başqa bir şey deyirik çıxdıqsa onun arkasında başqa şeylər danışıraq. İbn-i Ömer radiyallahu anh bir ki, biz Peygamber s.ə.v.in zamanında bunu nifakdan hesab edərdik. Hədsi, e, revayəti İmam Bukhari revayək edəyib. Həmçin, Peygamber səmə buyurur, <gülüyor> Mən səmmə'ə, səmmə'ə Allah bih. O mən yurai, yurai Allah bih. Buxar Müsləmə rəvayət etdiyi bu həcədə buyurulur Kim əgər eşitdirərsə Allahala da onu eşitdirər Kim əgər görk edərsə Allahala da ona görk edər <Sessizlik> Həmçinin e, Muaz radiyallahu anh rəvayət olunur Fəhəməsən belə buyurdu Əl-yəsir minə riyyəşir Yəni Az olan riya belə şirktir. Hədsi İmam-ı Həkim Rəhməhullah Bu Bunlar öncə zikr edəyimiz təhsilin şərhində İmam-ı Nəvvə və Rəhməhullah təhsilin şərhində qoyrur. Uh, Mən rəyə bi ilmi və səmməhə annafə yükrimuhu və yuqəzzimuhu səmməəhullahu bihə əgər kim elmini yəni elmini olduğunu və sairəni insanlara eşidərsə və insanlara görkədərsə yəni riyakarlıq edərsə ki onu əzəmətləşdirsinlər və ona hörmət etsinlər Allah subhanə və Teala insanlara onu bəyan edə onu görgeder. Yani e, hadisinde Allah s.a.v. buyurur, kim insanlara eşitlerse, Allah s.a.v. onu eşitler, kim insanlara görgederse, Allah s.a.v. onu görgeder. Yani hadisin şerisinde Neva ve Rahmetullah buyurur, yani, kim bu dünyada eşitlerse ve görgederse, Allah s.a.v. diyamet günü onu Allah s.a.v. diyamet günü onu insanlara tanıda, insanlara eşitlərər, insanlara onun kimliğini göstərər, dəyən edər. Həmçin bu hədrinin şəhərdində başqaları buyurur. Həmçin başqaları bu hədrinin şəhərdində buyurur. Və qilə mən de bi ayuubihi wa azaahu bu hadisin sharhinda buyururlar ki kim eger eyiblerini insanlara göstererse ve ya da insanlara iştirafsa yani ettiği günahları İnsanları görək edərsə, Qiyamət günü onu Allah ala, onun Allah qala onun əyiblərini insanlara açıq. insanlar görsə və bəzi başqa ayələrdə buyurulur əgər kim bir əməl edərsə, əməlidə riyakarlıq edərək başqalarına eşitmək və yaxud da göstərməklə Allah subhan və təala Qiyamət günü onu əgər bu əməli Allah üçün etsə hansı əcirləri qazanacağını ona eşidər və göstərər, lakin ona verməz o insana əzab olaraq, yəni e, etdiyinin Əvvəlcə olaraq, həyə, əgər bu əməli Allah üçün etsəkdir, hansı əcirlər qazanırsa Allah soluna göstərər, ona etsəkdirər, lakin o əcirdən onu məhrum edər. Bu, İmam Nebu Rəxməhullahın, səhv şərhində e, bu hərsi, yəni şərh etdiyi zaman gətirdiyi mənalardır. E, 34-cü günah olaraq, İmam Nebu Rəxməhullahın, Allahın rəhmət etsin, buyurur, Əl-xiyyəni, xiyyənəskarlıq. Allah s.s. həyanətkarlıq haqqında Enfer Sürəsinin 27. ayəsində buyurur La texhumu Allah ve Resulə ve texhumu əmənətikun Allah'a ve Resuluna həyanət etməyin Size verilmiş əmənətə həyanət etmiş, bile bile həyanət etmiş olarsınız Allah'a və Resuluna Xəyanət etməyəni dində xəyanətkar olmayır. Yusri surətinin 52-ci ayətində Allah-uqa buyurur, وَاَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي كَيْدِ الْخَاِنِينَ Allah-uqa Allah, allah allah uqa u qayinlərin hidayə, doğru yolu yöndətməz. Həmçinin, ənfak surətinin 58-ci ayətində buyurur, وَاَمَّا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمِ Yəni nəkar fa'm bizəyə onlara ələ ələ təva inəllaha Əgər biz e, qovumdan, yəni cihad mücahadı olduğunuz zaman qarşınızda olan düşmən düşməni, e, düşməni xəyanət etdiyinə görə aranızda öncədən əhd olunmuşsa, xəyanət etdiyinə görə onlarla döyüşünsüzlər, onların xəyanətini bəyan edin. Yəni, nəyə görə onlarla dövüşünüzü, onlara bəyən edin. İnnəllâhə, lə yuhəqbül xəinin Allah xələ xəyənəfkərləri sevməz. Əmçəm fəyəməzsən bir həzədə buyurur, lə imənə, lə mən Kimin əmanətkarlığı yokdursa, yəni əmanətə xəyənəf edirsə, onun imanı yokdur. Və lə dīnə, lə mən lə və kim əhdə əhdi pozursa onun dini yoxdur. Həccə İmam Əhməd rəvayət etmiş və onun haqqında Həsən hədisəyə buyurmuşdur. Həccin mənasına gəlincə biz bunu öncə götürmüşük hədislərdə münafıqların əlamətini. Əgər Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur, "3 əlamət varsa onlarda, onlardan nifaqın şöbəsi. Əgər 4 əlamət varsa, halis var. Bu həccə gələn hər iki əlamət münafiqliyin şöbəsində, həmçinin e, xalis münafiqliyə daxildir. Hər iki həccəvi şər olmuşdur. E, Əhdə əhdi pozmaq, həmçinin əmanətə xəyanət etmək. Əkim yəni, əgər bu dörd xətayı özünə cəmlədəsə, xalis münafiqlərdəndir. Və başqa həccəgər ki, kimdə bu üç sifətdən biri varsa, onda münafiqliyin şöbəsindən bir şöbə var, hətta onu tərk etdinə görə. Yəni həccləri Əgər kimsə bu dörd sifəti özünə cəmi edərsə, onun nə dini var, nə imanı. Yəni, münafiqlərdəndir. Lakin bu dördündən aşağıdırsa, yəni dörd sifətin hamısı deyil, bir neçəsini özünə toplamışsa, o zaman onun münafiqliyin şöbəsindən bir şöbə var, hətta həmin əməli tərk edinə qədər. Lakin tərk edib tövbə edərsə, artıb başlayır, alıq qatanın izni ilə. Necək dəyəməsə, məhəzifdə buyurur, Ayət-ül-münafiqənin xəlasəsi. Münafiqlərin əlaməti 3-dür. Buyurur: "Əgər hədəf etsə kədə, zaman yalan danışar. Və əgər və əgər vəd və və etdiyi zaman ona axlaq çıxar. Və ə, xana, əmanət verildiyi zaman ona xəyanət edər." İmam Rəhimehullah buyurur: والخيانة في كل شيء قبيح خيانة هل دي شيء وبعضها شر من بعض فانون بعضها يخانث بعضها ببعضها دها شر دها بيستر وليش ما خانك في فلك كما خانك في اهلك ومالك وارفكك وارفقك İmam-ı Zəhəm rəhmət buyurur, sənə, yəni, bəzi işlərdə xəyanət edən sənə ailəndə, mağdurləsində xəyanət edən ilə eyni deyil. Yəni, insana, ailəsində xəyanət edənin yəni, günahı daha əzəmətlidir. Bu xəyanət daha əzəmətlidir. Başqa işlərdə olunmuş xəyanətdən. Həmçin, Zəhəm rəhmətlə buyurur başqa bir hədsində, Əudu billəh minəlxiyyənə fəinnəhu biəsəl bitanə. Allaha xəyanətdən sığınıram. Həqiqətən, bu, çox pis yoldaşlıqdır. Yəni ki, xəyanət edən yoldaşlar çox pis yoldaşlardır. Həsində davanaq, buyurur, və a'udhu billəhi nəzü fəinnəhu bi səddacı -səd və Allaha aclıqdan sığınıram. Həqiqətən, bu cür yatmaq çox pistir. Yəni, aclığın elə növü var ki, o insanı hətta yatmağa belə qoymaq. Nə ibalətlərə, nə yatmağa qoymaq. Və məsələn, bu cür aclıqdan, Xəyanətdən Allaha sığınardır. Əgər tənə fikir versən, insanın ətrafı nə qədər pis olsa, həm insanın pisliyə yuvarlayırlar, eyni zamanda həmişə o qorxu çində yaşayır. Ətrafındakilərdən qorxu, qorxu yaşayır. Əgər fikir versən hakimlərə, bəzən eşlərsiniz ki, tarihdə o, filan hakim yaxşı idi, əməl-salih idi və s. lakin ətrafı pis idi. Əfraf vəzirləri bir şeydi. Və ona görə də istədiyi yaxşılıkları insanlar edə bilmirdi. Və yaxud etmək istədiyini ona insanları çatdırmırdılar. Necə ki, mongolların ilk yürüşləri İslam ölkələrinə, Şam ölkələrinə başladığı zaman səbəb kim olmuşdu? Həmin zamanda yaşayan xəlifənin vəziri Fatimi dövlətinə haqq qazandırdığından və İslamı yıxmağa çalışdığından İslam hökumdarını yatsızdırmışdı, xəbəri yox idi və o tərəkdən özü Monqolları çağırırdı ki, yəni hücum etsinlər. Xəlifənin vəzri həmin ölkəyə hücum olması üçün düşmənləri çağırırdı və xəlifənin xəbəri yox idi. Həqiqdən insanın pis ətrafı olması belədir. İnsan gərək öz ətrafını həmşə düzətsin. Baxsın ki, ətrafındakilər kimdir? Əgər pislər ki, onları tərk etsin və yaxud da onları islah edəməyə çalışsan. Əgər görürsək ki, yox, onları islah edə bilmir və öz də onlara meyledir, onları tərk etsin. Və bu cür dəlillər tarixdə çoxdur. Hətis çoxdur. Ə, İslam xərikələrinin ətrafının, yəni onların ətrafında olan insanın xeyanətkər olmasından həmin hakimlər çox bəlalar çəkiblər. Hətta bəzən dövlətin, Yəni, zəifləməsindən dəşarəyə gətir çıxarıb. 35-ci böyük günah olaraq İmam Zəhəb rəxməlləf buyurur. Əqtəəlmə lid dünyaya və kitməni elm. Dünya məqsədi üçün elm öyrənmək və elmi gizlətmək. Yəni, kim Allah üçün deyil, dünyanın zəzənmək üçün elm öyrənərsə və həmçinin elmi gizlətərsə. Anadın. Allah Subhanahu va Taala buyurur: "İnnemə yəxşəlləllaha min ibadəhi l-uləmā". Yəni Allahdan ən çox alim bəndələri qorxar. Alimlər qorxar. Lakin o, o kəslər ki, onlar elmi Allah üçün alırlar. burada alimlər nə tərif olunur? Başqa hansı alimlərdir? Allah üçün elm alan, Allah üçün öyrənən və öyrədən alimlərdir. Fatır surəsi 28 ayə. Əbrâ surəsinin 93-cü ayəsini xatırladır buyurur: Allah Subhanahu təalan buyurur: O kəşfələr ki Allah Subhanahu təalanın insanlara hidayət olaraq göndərdiyini gizlədərlər. O kəslərə Allah və lənət edənlər lənət edər. Yəni, Allah s.ə.q. Nazil etdiyini, Allah s.ə.q. qeynini gizlətmək Allah s.ə.q. lənətinə, yəni onun rəhmətindən uzaq olmağa səbəbdir. Elmi gizlətmək dedisin, nə başa düşülür? Elmi gizlətmək. Əgər kimsə, bu gün hansısa elmi var, lakin onu insanlara çatdırma. Yəni, hər e, belə bir insana elmi gizlətli o bu ayənin, bu, yəni, mənəndə olan ayə və hədislərin, yəni, mən, e, ona tətbi etmək, şan etmək olar, olmaz. Elmi gizlətmək o vaxt sayılır ki, elm ondan başqa bir kəsdə olmasa və onu gizlətsin. Bu, həqiqi elmi gizlətməkdir. Və bu ayələrin bu hədislərin altına, Daxildir, yəni ona şamil olunur bu ayı və hədislər. Məsələn, bir ölkədə bir alim var və ondan başqa bu elini bilən yoxdur və ondan soruşulduğu zaman onu gizlədir. Və yaxud da insanların o elini ehtiyacı var, onu vermir, öyrətmir. Bu ayı və hədislər, bu, bu e, yəni, qəbildən olan insanlara şamil olunur. Və yaxud da bir yerə səfər etmişsən, o yerdə İslamı bilən heç bir kəs yoxdur. Çünki küfrün içində batırlar. Sənə o zaman zəruri vacibdir ki, sən onlara bəyan edəsən. Çünki insan ölə bilər. Və sən o yerdən ayrıla bilərsən bir də olsun ki, qayıtsansən bu yerə. Və sairə kimi halları, yəni çox misal çəkmək Bu elmi həqiqətən gizlətməkdir. Və vaxta əgər bunu etsəydilər səhabələr, aslıqlar qeyməsən heç də o elmi gizlətmək şaillardı. Çünki əl-əhli yalnız bir səhabədən əvəz Elə hətlər var ki, Peyyəmbəl Səhəmin bir elə, lakin səhabələr bu cür pis sifətlərdən uzaqdırlar. Onlar əksinə Peyyəmbəl Səhəmin sünnəsini lazımınca çatdırıblar. Lakin olsun ki, insan ilm öyrənsin, lakin ondan başqa da bu elini yayanlar olsun, təbii ki, yaxşıdır ki, insan öyrəndiyini öyrətsin və bu, ən gözəl neymətlərdən biridir. Necə ki, hətlə buyurulur, Xeyr-i Qur'an və illəməh sizlərin ən xeyirlisi öyrənən, Quranı öyrənən və öyrədəndir. Və ki, bu, bu kimi hədislər çoxdur elmi yaymağın fəzlətindən. Lakin insan əgər öyrətməzsələr, bu hədislər ona şami olunmaz əgər ondan başqa elmi yayınlar varsa. Həmçinin Bəbirə surəsinin 174-cü ayəsində Allah santa buyurur, ənzallah, minə, minə o kəslər ki, Allahın kitabda nazil etdiyini gizlədərlər və ayənin sonunda onlara şiddə yəni vəd olunur. Dəyəməsəsən bir həzətə buyurur Mən taalləmə ilmə mimmə yabtağı bihi vəchullah la taalləməhu illə lüsibə bihi əradə minədduniyə ləm yecid Şorufəl cənnə yəvmən qiyamə Kim elm öyrənərsə Və Həmin öyrəndiyi elmdə Allahın razılığını İstəməzsə, yəni Allahın razılığı Deyil, başqası üçün Öyrənərsə, məhsədi Yalnız Dünyanı, dünya malını qazanmaqdırsa, o cənnətin iyini belə duymaq. Kiyamət günü ona cənnətin iyi belə gəlməz. Başqa əzizlərdə rəva olunur, buyurulur, cənnətin iyi 40 illik məsafədən gəlir. Əziz-i Abu Davud Səhid Səhid İtlərlə rəva et Şeyx İmam Zahabi rahməlullah buyurur Və qatı mərra hadis-i Ebu Hureyir radiyallahu anhu Fələfi alləzīnə nüshibunə ilə nəhədihim Alləzī yuqalləhu İnnəmə tealləmtə yuqallə əlim Və qatqil Həmçin e, biraz önce Ebu Hureyir radiyallahu anhu Hadisi 7 10 hansı ki o hadise buyurulur e, Üç kəs insan en büyük cehennəmə atlanlardan olar Və onlardan birisi kim idi? İlm öyrənən ona alim değilsin diye alim qari deyilsin diyen ilm öyrənən kəsindir ki ona dünyada deyilmişdir və o cehennəmə yani atıldı. Allah bizəl üçün deyil. Başqın niyyətlərini ilm öyrənən kəsin aqibəti cehennəmdir. Münasur mm -hmm. buyuruyor İmə Zəhəb rəhməlləh və an Yəhiyyə bin Eyyub an İbni Cüreyş an Ebi Zübər an Cəbir mərfuhən qal la tətəalləmu əli ilmə lütbah elmi yəni alim kimi görünmək üçün alimlərə bənzəmək üçün səfəhlərə yəni səfəhlərdən üstün olmaq və hətta onlara yəni, ə, onların gözündə yüksəlmək üçün deyil öyrənməyin və təxeyyürü bihə məjalis, həmşə məclislərdə məclisləri heyratə gətirmək üçün öyrənməyin. Fə Əgər kim bunu edərsə, alimlərə bənzəmək üçün ona alim deyilsin deyə, həmşə səhv ehlərin, yəni elimsizlərin və s. yarında üstün olsun deyə onları onlara istədiyini öyrətdiyin fətva verin deyə və məclislərdə xanunsun deyə ilm öyrənərsə, məsələn buyurur, kim əgər bunu edərsə, fən nəru yani Yəni, onun yeri cəhənnəmdir. Hədsi i̇bn vah rahmehullah Rəhməhullah rəvat edib. İbn-i Vaxt kimdir, kim deyə? Qədər kitabının sahibi İmam-ı Məlifin ən məşhur tələbələrindəndir. Qədem kitabının sahibi İsfə əhləndir. و رواه إسحاق يحيى انتحى أنا عبد الله بن كعب بن مالك أن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقع اشتغل إلا يتباهي به علماء أو يمارى به سفهاء أو تخبلة أخيلة الناس إليه فإن yalnız son kəlməsi Başqa gəlib, bütün yəni, ləftizləri, kəlməsi eyni. Yəni, son dərsində buyurulur ki, ə, və insanların qəlbində yer, yer tapmaq üçün öyrənərsə, yəni insanlara sevimli olmaq üçün öyrənərsə, onun yeri cəhənnəmdir. Və başqa bir hədisin başqa rəvayətindəsə buyurulur, Ədxələhullah nər, Allah hələ onu cəhənnəmə atar. Hədisi bu rəvayətlə, yəni bu kəlmələrlə ə, imam tərimizi rəvayət edir. Fəyəməsən başqə bir hadsində buyurur Mən səhələ an ilmin Fəqətəməhə Uldzəyə yəvmə qiyəmə Bilecəmin Minən nə İsnə dursa sahih <tik> Rəvvə ha ətə ən əb-i Hürəyre əb-i Hürəyre ətənin revat buyurur Kim kimdən ilm soruşlarsa Və onu gizlədərse Yəni, bu elmi, dini elmi gizlədərsə, qıyamət günü ona e, cəhənnəm odundan, yəni oddan olan yüyən taqlar. Yüyən nədir bilirik? E, atın ağına taqlan ip və yaxud da dəmir. Ona qıyamət günü cəhənnəm odundan olan yüyən taqlar. رحمه الله وقال عبد الله بن عياش أنا قيتاني أنا أبي, أنا أبي عبد الرحمن الحبلي أنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجأه الله يوم القيامة برجام من النار قال الحاكم ألا شرطنا ولا أعلم له إلا Rahmeyn eyni mənalı həddi İmam Mühəkkim rəhnəhullah rivayət etmiş və buyurur ki bu hədislə bu hədis Buxari və Müslimin şərtlərinə uyğundur. Yəni sahiyinə görə və bu hədisin heç bir zəifliyini bilmirəm. Yəni hədis sahih hədisdir. Hətta buyurulur ki elini gizlədərsə qiyamət günü Allah Subhanahu onu cəhənnəm odi e, ilə onun cəhənnəm oduna ona yiyən bağlanar. Həm üçün fəyəməzlə başqa bir hədə buyurur Allahumma inni əudu Bikə min əlmin lə yənfə Ey Allahım, ey Rəbbim Sənə faydası olmayan Elimdən sığına Faydası elmdən yəni sənə sığına Faydası elm hansı elmdir? Yəni, qiyamət günü əzir Savab gətirməyən hər bir elm Faydası elmdir Olsun ki, dini elmdir, lakin faydası olur O zaman ki, insana Qiyamət günü əzir savab gətirməsin onu cənnətə yakınlaşdırıb, cehennəmdən qaqlaşdırmasın. Yəni, onlardan biri də gizlədilən ilim, həmçin onlardan biri də Allah düzət üçün yox, insanlara görk etmək üçün, duyakarlıqla öyrənilən ilim və səirət. Başqı bir həzifə fəyəməsən buyurur, mən təəlləna ilmə liğiyrilləh, əv əradı bihi qeyrullah, fəl-yətəbəvvə məqaduhu minən nəəfə İmam Sirmizini rəbaət və Həsən fəyədəq və həsən fəyədəq və həsən fəyəməsən buyurur. Kim, Allah'tan qeyrisi üçün ilm öyrənəsə o cehənnəmdə yerini hazırlasın. İbn-i Məhsud rədiyələni rəbaət olunur. Mən taalləmə ilməl ləm yətaalləm bihə ləm yəməl bihə ləm yəzidhül elə ilmə illə kibir. Əgər kim İlm öyrənəsə, lakin ona əməl etməzsə, onun öyrəndiyi bu ilm ona təkəbbürlükdən başqa bir şey artırmaz. Dün Məsud radiyallahu anhunun bu kelamından dəyən olur ki, insan insana vacibdir ki, ilm öyrənində ilminə əməl etsin. Əgər ilmə əməl etməzsə, ona yalnız təkəbbürlük getirər, təkəbbürlük də böyük günahlardandır. Necə ki, وربما أنك بيئت نظار ذاك يترمش رحمه الله وربيا عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بعلم, بعلم السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم فيدور بقصبه كما يدور الحمار براحي. فيقال بما لقيت هذا وإنما اهتدينا به فيقول كنت أخالفكم إلى ما أنها إلى ما أنها أنهاكم عنه قيامة فيس آلمين يعني bu, e, yəni, kəlmin, kəlmənin altına olsun ki, elmi gizlədən və yaxud da Allahdan qeyri üçün elm alan və yaxud da elm alıb ona əməl etməyən və s. üçün hamısı daxil ola bilər. Yəni, e, pis alim qiyamət üçün gətirilər və cəhənnəmə atır, atılar. Və o, cəhənnəm içində dövrə vururlar. Necə ki, uzun qulaq öz ipinin ətrafında, yəni, bağlandığı o ağacın ətrafında dövrə vurur və ona deyilər, qiyamət günü həmin adamdan, yəni, alimlər deyilər. Niyə görə bununla rastlaşdın, yəni, sənin başıma bu gəldi? Hansı ki, biz səni dünyada hilayət etmişdik, yəni, sənə elm vermişdik? O cavab verər, kuntu, uxalif okum. Yəni, mən sizə öyrədirdim, lakin dediklərimə müxalif idim, yəni, əməl etmirdim. Sizi qad qadağan edirdim. Yəni, Allahın haram buyurduqlarını. Lakin, özüm ona əməl edəkdir. Və qalə Hiləl ibn-i Ələ Ətələbul ət ilmi şədid ibn-i ələ, məşhur aləmlərdəndir və buyurur ki, ilm tələb etmək şiddətlidir. Yəni, ilm tələb etmək asan bir iş deyil, məsuliyyətli bir işdir. Və xiftuhu əşəddü min tələbi və onu əşəddü yadda saxlamaq, əzbərləmək bundan daha şiddətlidir. İlmi tələb etməkdən, öyrənməkdən daha şiddətlidir. Vəl-əməl və bihə əşəddü min xifri və ona əməl etmək, onu yadda saxlamaqdan, əzbərləməkdən daha şiddətlidir. Və sələmətü minhə əşəddü minlə əməl bihə və onu doğru düzgün yerinə yetirmək, yəni salamat qalmaq bu ilmlə Əslində yəni, haqq üzərində qalmaq onu ona əməl etməkdən daha şiddətlidir. Mənim nəzərimcə birinci elmi öyrənmə, öyrənmək şiddətidir. İkinci onu əzbərləmək ondan daha şiddətlidir. Yəni elmi öyrənməkdən daha şiddətlidir. Ona əməl etmək onu əzbərləməkdən daha şiddətlidir. Və dördüncü onu onunla haqq üzərində salamaq, qalmaq, yəni onunla əcir qazanmaq qiyamət günü Cənnət əhlindən olmaq, cənnətə gidən yolu tutmaq və cəhənnəmdən e, yəni, e, qorunmaq üçün olan yolu tutmaq daha şiddətlidir. Niyə görə? Çünki insan elm aldığı zaman məsuliyyət altına girir. Elmli insan insanla elimsiz insan bir deyil. El ölmə, öyrənmək lazımdır. Yəni, bundan qorxub elmdən çəkilmək olmaz. Cahilliyin öz bəlaları var. Cahil kəs daha böyük günahlara girir. Cahilliyin ucvatından. Lakin insan elm aldığı zaman məhsuliyyət altına girir, eyni zamanda. Lakin lazım ki, ona bu məhsuliyyət altına girsin və məhsuliyyəti lazımınca yerinə yetirsin. Və ikinci, əgər elmi alıb öyrənirsə, sonra onu hips etmirsə, unudursa, bu, bu daha şiddətlidir. Niyə görə? Bəzi alimlə buyururlar, elmi öyrənmək, sonra onu hips etməmək, yeməyi ağzına qədər aparıb, sonra qaytarmağa bənziyir. Yəni sanki yeməyi hər dəfə ağızdan qədər aparır, sonra o yemir. Onu qayıtları yerinə buyurur. Çünki insan elmi öyrənəsə, sonra onu hips etməzsə, sanki onu öyrənməmiş kimidir. Sanki yeməyi ağızdan aparır, onu yeməmiş kimidir. Ona göre, elmi elm öyrənənkən, yəni onu lazımınca əzbərləsin, hips etsin. Həmçin sonra ona əməl etmək. Elm sahibindən vacibdir ki, əvvəlcə, özcə əməl etsin. Əzizə Allahu Teala saf surəsində buyurur. Subhəni lehü ma fi semawati və ma fi erz, və huvel azizul hakim. Ya ayyuhal lazina amanu limə təqulun ma la Ey iman gətirənlər Ya eyhellezina amanu lima taquluna ma la taf'alun esmadit ishi neyə görə deyirsiniz buyurursunuz insan gərək əmal etsin sonra insanlar buyursun insanlara öyrətsin sonra Allah buyurur kebura maqtan inda Allah yanında böyük günahlardan sayılır böyük günahlardandır siz etmədiyinizi söyləmək insan ona görə elmandan alanda gəlir birinci ona Əməl etsin, lakin əməl etməyən kəs də onun təbliğindən gərək çəkinməsin, olsun ki, insan əməldə zəif olsun, o deməkdir ki, o e, yəni, dəvətdən çəkinsin, öyrəndiyini öyrətməsin, yox, lakin ona dəvəti tərk etmək yox, öyrəndiyinə əməl etmək lazımdır. Əməl etmədiyinə görə dəvət tərk etmək deyil, dəvət etmək eyni vaxta öyrəndiyinə əməl etmək lazımdır. Və e, mövzunun sonunda İmam Zəhəb Rəhmə Allah dua edir və buyurur, Allahümə, əlhimnə, rüşdəm, imənliklə və kərami, e, Allahümə, e, bizi haqqa yönək, öz minnətin və kəramətin də. Allah sxanqalaya paydasız elmdən sığınaraq, Allah qala bizə paydalı elm nəsb, nəsb eləsin, paydasız imam bizi qurusun. E, münasib olaraq, bir az öncəki mövzuya qaydırıq, hans ki, biz bu mövzu haqqında bir dəfə danışmışıq bundan öncəyə, O da e, Ramazan ayında iftarın böyük günah olmasına. İmum yani, Zəhb rəhməhullah 10-cu böyük günah olaraq buyurur. İftar Ramazan bina'udu və lə ruhsa Heç bir ruxa və üzür. Ruxa, yəni Allah qalanın verdiyi asanlıq və heç bir üzür. Yəni şəbəf olmadan Ramazanda orucu pozmaq, yəni orucu açmaq. Ramazan güncündə orucu açmaq deyə başlıq buyurur. Qiyamətləm buyurur, Əs-salavatul-xəms və cümət ilə cümə və ramadan ilə ramadan təhfəratun limə beynəhum mə içdini bəlkəbəyir İmam-ı Muslimin Əbureyra davad-ı qibətlə qəbəyətlə buyurur, 5 vaq namaz cümə, cümə özündən sonraki cüməyə Ramazan özündən sonraki Ramazana kəhfarədir, yəni günahları siləndir əgər büyük günahlardan insan çəkinərsə, Başqa bir həstəf eləməsən buyurur. Bu nəhzələ, İslam aləqəm İbn-Əmərdən rəvərdən və həstəf eləməsən buyurur. İslam 5 dayaq üzərində qurulmuşdur. Və bu, bu, buyurur onlardan 2 şəhədə və sonra e, namaz qulmaq, zəkat vermək, oruç dumaq və həcəbini qacarırsa ziyarət etmək hədsi buxar-ı İbn-Əmərdən rəvərdən edək. Rəvərdən Həmçinin Başqə bir hədstə, e, İbn-i Mâhz radıyən azəm buyurur. Hürvəl-İsləm e, və qawadid-dini dinin əsası və dayakları üçdür. E, buyurur, şəhədətə enlə iləlləh və sələh və səvm-ı Fə mən tərəkə vəhidə minhünnə təqəd e, həhvə kəfir. Buyurur, e, bu hədstə... İbn-Əbbas radiyallahu anhü, İslamın əsası və dayağı üçdür. İki şəhadət kəlməsi, e, Allaha şəhadət kəlməsi, namaz və oruc və e, kim onları tərk edərsə, küfr edər, imkazır olar. Biz bu həçin mənası haqqında və nəyə görə burada İslamın üç dayağı, beş dayaqdan üçü dikil olunub bundan öncə, yəni bu mövzuda tanışmışdık. Ona görə ki, nəyə görə kim deyə? Alimlər bu hədzin şərihində buyururlar ki, olsun ki, həmin vaxtlarda hələ zəkat nəhəc pərz olmamışdır. Zəkat nəhəcinin pərz olmasından öncə rəvayət olunan hədislərdəndir. Həmçinin orada kafir sözü hansı mənaya gəlir, bundan öncə danışmışsınız. Yəni, əgər onu etiqat edərək, tərkini etiqat edərək ə, tərk edersə, vacibliyi inkar etməzsə, islamdan çıxaran küpür, vacibliyi inkar etməzsə, o zaman e, böyük günah olan küpürlərdəndir. Yəni, bu e, başqası, e, bu başqalı zikr etmək yəni, qarşıda Ramazan ay gəlir, Ramazan ayında ciddi olmaq, heç bir üzür, ruhsa olmadan orucu açmamaq, üzürlərdən ola bilər təttəlik, ola bilər ki, insanın qocalığı, yəni bacarmaması, həm üçün ola bilər e, qadının hamiləliyi və yaxud da süt verməsi, Həmçinin üzrlərdən ola bilər, bərdə qalın xəstəlikləri, aylıq və yaxud uşaq doğusundan sonra olan xəstəliklər. Həmçinin rüxsətlər ola bilər, rüxsətlərdən ola bilər səfər. E, e, Şəh xütbədə qeyd etdi, insanın səfərdə olması və s. kimi şeylər. Həmçinin Ramazanı çalışıb lazımınca, e, e, yəni başa vurmaq lazımdır. Lazımınca dişlərinə qəst olunur onun ədəbləri ilə. Fəhəməsən, necə beyan etmişsə, necə əməl etmişsə Və ədəblərindən ən əsasları niyyəti düzətmək, adət halına çevirməmək. Niyyəti düzətmək, Allah üçün etmək. Hamı axına qoşulub deyil, Allah üçün etmək. Həmçinin ədəblərindən insan zikirdə keçirsin. Sanki sən bütün gün ibadətdəsən, namazda 5 dəqiqə olursan, Allah qarşısında özü və hiss edirsən. Makin sən oruc olunub bütün günü, gün ərzində oruc olunmaq ibadətdəsən. Və həmin ibadəsi lazımında gecək. Allahın zikrinlə, buranı oxumaqla, həmçinin başqalarını dilinlə, əlinlə incitməməklə Ramazan girib, çıxıb, cənnətə girmeyə iləliklər haqqında bilirsiz Peyəmələtəmin şiddətlərini. Buyurur, necə? Orunun yerinlə sürünsün və üç dəfə təkrar edir buna üç keş haqqında onda biri buyurur Ramazan girib çıxsın, lakin bağışlanmasın. Həmçinin ıı, çalışıb təravih namazlarına müntəzim gəlmək. Əgər kimsə bacarırsa gecənin son üçlə birində və məsciddə qılınan daha uzun qılırsa, bir cəmaatla və yaxud da təhlisə, daha gözəl. Şey, Ömər radiyadan rəvaat olunur ki, təravih namazını göstərdik ki, nə gözəl yenilikdir və sonra deyir ki, lakin Bundan yatanlar, yəni bu, bu, bu zaman yatı gecənin son üçdə birində daha fəzilətli vaxtda qılanlar daha əkslərdir. Lakin insan bacarırsa bunu, kimsə bacaracaqsa, təmbəllik etməyəcəksə, Quranı əzbər bilirsə və yaxud da gözəl oxumalı bacarırsa və s. kimi. Lakin insan öz təmbəlliyindən halidirsə və yaxud da yorğunluğundan halidirsə ki, Yəni işləyir günüz vaxtı yorğundur. Yaxşıdır ki cəmaat namazına gəlsin. Yəni tərəvi namazına gəlsin. Tərəvi cəmaat namazı Və bilirsiniz, maşallah Qur'anın böyük bir hissəsi yəni tərəvi namazında oxunur və sünnəyə uyğun olaraq 8 rəkat qılınır. Və sonunda vitr namazı qılınır. Sonda gözəl dualar okunur müəmməmlər üçün və dualara, yəni namaz olan kəftə amin deyərək o əcrə sahib olur. Və salətimi gözəllikləri var. Çalışdım ki bu cür namazları şahit olsun və eyni vaxtda cəman namazının əzrini qazansın. Yəni, gözəldir. Həmçinin Ramazan ayının ədəbləri çoxdur. Ramazanın ədəbləri yəni, bir e, az vaxtda bəyən olmaqla tutaran deyil. Lakin, e, hər kəsə vacibdir ki, bir əməli edəndə o əməli öncə öyrənsin, sonra onu əməl etsin. Və qarşıdan Ramazan ayına gəlir, maşallah, kitablar yəni, mövcuddur, yazılıb yəni, tərcümə olunur kitablar Həmçinin, Elm öyrənməyi istəyən kəsə öyrənəcək şəxslər var, ən yəni istəsələr, öyrənərlər, soruşarlar, dəftər təşkilində və s. Lakin əsas nəsiyyət olur ki, həmin bu ayı boşuna keçirməyin. İş hər zaman var, var dövlət, Allah Əsmət edir, hər zaman takmaq olur. O demək ki, işi tərk edin. Lakin ibadətə daha çox vaxt ayırın, fizikiyyət daha çox vaxt ayırın. Televizorların qarşısında oturmağı, çayxanalarda oturmağı, lağlağa söhbətlər eləməyi və s. boş-boş kəlmələri tərk edin ki, bu aydan fəaliyyət, bəlkə Allah bilir, bundan sonra belə ailələrə kin çıxacaq, kin çıxmayacaq. Subhanəllahi və həmdəliyə, əşəlanəyə, la iləhə illəh, əstağfirullah. Bu döyəldə istifadə olmalarını. 94. <gülüyor> Ramazanında inşallah, Ramazanında inşallah, yəni bu dəfə dəyəncə Allah subhan təala iymin sonra birinci cümə əgər Cəvvəl ayının altı orucuna düşməzsə, yəni ilk altı günlər düşməzsə, o zaman inşallah yəni birinci cümədən başlayacaq. Əgər həmin e, günlərə düşərsə, ondan sonra cümədən Allah-u Subhanxalan izni ilə dərsi